Egian bizi eta egia bizirazi lemapean ereman zituzten leheneintzak, lana egian izaiteko xeea, euskara azkartzeko eta erabiltzeko eskubidea, euskal kultura biziarazteko nahia eta euskal Egio osoarekin ajemanak lotzea zuten helburu. Egi osoarekin agemanak lotzea zuten helburu bai. eta begogei urte pasa dira, ohartzen dira basaizearen helburuak berdinak direla beti. Naiz eta testu ingurua asko aldatu den azkena amakkadetan, hizkuntza, buru eta kultura ahloan lan handia gelditzen dela oraindik ikusten da. Gure eguneroko bohukada. Nafajoa eta euskalegi osoa baigogin batzea egun. Bat izaiteko nahia ospatuz, hori da Nafajoaren egunaren helburua. Garai batean, basaizea sohtu zenean, muga fisiko batek gure egia zatitzen zuen. Ostopoen gainetik, eraiki behar izan ziren lehen ahemanak. Bainan, gogoa, azkajagoa izan zen. <tipen> <tipen> <tipen> <tipen> <tipen> Bainan, orain zeh da arazoa. Urteetan zehak, akulturazioaren bidez, buruan txajara nahi izan daukuten muga mentala dugu ahas bagneratua. Eta horrek du kalte gehien egiten. Zenbat aldiz entzun ote dugu eskualdunen artean. Guk hemen, eta zuek han. Zein desberdin adentzuen euskara? Han eta hemen. Guk gure hitzetan dugu desberdintasuna markatzen, eta azpimarratzen desberdin egiten gaituena, lotzen gaituzten berdin tasunak azpimarratu hor dez. Sarion handiak errantzuen gixarat, baina nik esklabo horrek, Kateak egiten dituk, kate gehiago. Konsiente izan gaitezen, muga mentalek gure ekintzetan eragiten dutela initzetan. Gehienetan oldartzen gira ejanez. Menperatzen gitusten, bi estaduek ez gitustela uzten bat egiten. Zapaltzen gitustela. Eta eskoalegia eraikitzeko, oztopoak jartzen dauzkigutela. Egia da, egia osoa. Bainan zilegi izaiteko, erakutsi behar dugu batez, bat izan nahi dugula. Estaduen ezagupena baizik falta etza ukula. Koerente izan gitezen gure buruarekiko. Asgitezen, asgitezen baimendu adenguzia egiten. Euskalegia ezagutu, ahemanak sortu, laguntasunak lotu, elgar maitatu, lagundu. Sustengatu, elgarrekin proiektuak garatu, gure esku dauden baliabide guziak baliaditzagun. Lemak josten dituzten itzetatik, ekintzetara pasagaitezen. Eguneroko ekintza txipietan, gure eskoalegiaren mapa jos dezagun, hainbeste amestu dugun eskoalegia eraikitzeko. Gora nafagoa! Gora! Gora eskoalegia! Gora! Gora eguna!